Allah akidam Allah akidamu La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 لُبِّهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال تعالى يا ايها الناس تقوا الله يا ايها يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ndugu zangu leo inshallah tazungumzia kuhusu aina neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kamtunuku mwanadamu neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kamtunuku binadamu ni neema ya akili akamtofautisha na wanadamu wengine na mwanadamu yoyote ambaye anayeshindwa kutumia neema ya akili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfananisha kama mnyama. Kwa sababu tofauti ya mnyama na binadamu tabia ni zile zile. Lakini na kuja kwamba mnyama hana akili. Mwanadamu ana akili. Kwa neema hii ya akili ndio nema ambayo imemfanya mwanadamu kutambua vitu na kuvifahamu baada neema hii ndiyo Allah subhana wa Ta'ala akamfanya mwanadamu ni kiumbe bora kuliko viumbe wengine katika dunia Mwezungu anasema wa laqad bani adam hakika tumemtukuza mwanadamu wa laqad bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahar na tunambeba katika safina baharini nchikavu, angani wa razaqnahu min kisha mwanadamu, tukamrizuku katika vile vipo kwa vizuri zaidi katika vitu ambavyo ni vyakula katika mgongo wa ardhi wafaddalnahum ala katirin na tukamfadhilisha kuliko viumbe vyote ambavyo tumeviumba katika mgongo wa kwa hivyo neema kubwa ambayo amepewa mwanadamu ni neema ya akili hiyo ndio nema ambayo wanadamu otakiwa tuzingatie kwayo na kwa kupewa akili katika Uislamu ika ndo maana ya taklif. Yaani mtu ambaye hana akili huandikiwa katika mambo yake yote anayofanya huandikiwa hukumu ya mubaha. Yaani haandikiwi dhambi wala haandikiwi thawabu. Na yule ambaye anaakili akili huhesabiwa kwa mujibu wa akili yake. Sasa <coughs> basi kwa kuwa Uislamu katika ushawishi wake wa kuwashawishi wanadamu kumkubali Mungu. Ushawishi wake mkubwa kutegemea akili. kukinaishi akili ya binadamu pasina kutumia nguvu ya kumfosha wanadamu kuingia katika Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala la ikraha fid-din. Hakuna kulazimisha katika dini. Yaani Muislamu hatakiwi kumlazimisha asiyekuwa kuwa Muislamu kuingia katika Uislamu. Kwa sababu gani? qad tabarra qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy wa sababu bayinifu wa islam uko wazi ubainifu wa islam hoja zake ni hoja zilizo kuwa na nguvu zilizojengwa na akili kattabayyana ar-rushdu min al-ghayy ubainifu umeshapambanukana juu ya upotofu famayyakfuru bis-sawti wa yu'min yu billah faqad istamta ka bil urwati al yule ambaye atamkata atakemkatatwa ghut atakemkata shaytan akamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faqad istamaka bil urwa thil mtu atakuwa ameshika kishiko kilichokuwa madhubuti kamba ile ya katani iliyosokotwa iliyosokotwa vizuri huwa ni madhubuti si sawa na kamba ambayo haijasokotwa qad istamaka bil urwa lam fiswa malaha kamba ambayo haiwezi kukatika Mwenyezi Mungu akasema katika aya nyingine wala takun kal lati naqadath ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa wala usiye kama yule mwanamke ambaye katumia muda wake mwingi kusokota kamba yake ili kwa imara kisha baadaye akaanza kuifungua ile kamba kamba ambayo ingemsaidia kuvuta vitu ingemsaidia katika vitu vingine kwa hivyo katika kutumia neema ya akili Uislamu ukalazimisha sasa Waislamu wa kwanza kukubali kwanza Mtume Muhammad SAW yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kukubali Uislamu kisha yeye kuwalingania watu kupitia uoislamu kuwaligania watu kuwaleta kuwaita katika uislamu sio kwa kutumia nguvu bali kwa ushawishi wa akili na ndio maana utakuta mamia ya aya za Qur'an zikitaka watu waangalie maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala zikitaka kuangalia nini viumbe alivyounda Allah subhanahu wa ta'ala ukubwa wa viumbe vilivyoundwa na Allah subhanahu wa ta'ala yani paka ya mwanadamu mwenyewe ajishangae Vipi anaweza kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali yakuwa katika ulimwengu kuna viumbe vikubwa kuliko yeye kuna viumbe madhubuti kuliko yeye Kutila al insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu fakaddara Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingi Mwanadamu amelaniwa vipi kwa kukufuru kwake min ayi shay'in khalaqa kwa kitu gani mwanadamu anachombwa nacho mpaka kwa na kiburi cha mkumkata Mwenyezi Mungu min nutfatin khalaqahu faqaddara am na kitu gani mani tu maji tu min nutfatin khalaqahu faqaddara kutikana mani tu yani kumbwa na mani tu ndio anakuwa na kibri anakuwa na majigambo anakuwa anajiona yeye ndio yeye hapana mwenyezi Mungu anampigia mwanadamu mifano mikubwa katika viumbe vikubwa ili mwanadamu wajione kwamba yeye ni mdogo zaidi amna yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa katika mifano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala katika Quran Qur'anul Karim kaipiga mifano kwa watu wenye akili ambao ni sisi wanadamu ili kuweza kukubali ile imani ya Kiislamu na Qur'an kama sifa yake ni muujiza kwetu sisi kwa maswahaba na kwa kwa kuja baada yake na ili weonekana ni muujiza mambo yake yote siku zote ni mambo ambayo yanakuwa na uhalisia ndani yake Ndiyo maana Uislamu ukataka sisi waislamu katika kuamini uwepo mwenye wa Mwenyezi Mungu wataala, wa Ta'ala kutumia akili zetu kutumia neema zetu neema yetu ya akili ili kufikia imani sahihi ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala anasema katika aya nyingi kabisa Miongoni mwa haya hizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tutafakari juu ya kuumbwa kwa viumbe na ye yeye Allah subhanahu wa ta'ala utaona mwezungu anasema afala yanzuruna ila al ibli kaifa khulqat afala ila al kaifa aya hii imekuja baada miliko aya nyingi zinazozungumzia neema za kripuni baadhi ya wa alquran wakasema wana marq masfufa fiha sururun marfu'a wa mabithufa, mabthutha wa katika nema za peponi kuna vitanda kuna ma, kuna vitanda virefu sururun marfu'a vitanda kuna viti virefu katika nema za peponi tena neema za peponi kwa sababu ukubwa wa pepo moja ya mtu mmoja ni sawa na dunia nzima kwa mfano kama hiyo kwamba ukubwa wa pepo ni sana dunia nzima Yezikana kwa watu wakatafakari vipi dunia moja ikaa ndio kwa mtu mmoja na duniani kuna pepo na, na duniani watakaoingia peponi ni wangapi kwa peo dogo lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapiga mifano mikubwa zaidi ya viumbe ambao vinamsujudia yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala wa min ayatihi al-lail wal-lail wan-nahar wash-shams wal jua ni viongozi vya viumbe vinakumsujidia Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini ukubwa wa jua unazidi takribani ukubwa dunia mara milioni moja na tatu Hii dunia tunayoiona jua ukubwa wake. Jua ukubwa wake zinaingia dunia milioni moja na 300. Kama jua tu ni kiumbe hicho, tena kuna salizi zingine ni kubwa kuliko jua, dunia hii ambayo tunaoishi sisi. Kwa Mwenyezi Mungu kwa binadamu mwenye kiburi anajivunia chochake, eh anajivunia pesa zake, anaambiwa angalie viumbe vya Allah Subhanahu wa taala na ufalme wake. Awalam yanzuru ila malakuti samawati wal mungu anasema je hawaoni katika ufalme wake Allah Subhanahu wa ta'ala ambinu na ardhi waanaasa anayekuna iktaraba ajaluu wazingatie kwamba upo muda utoko ufika wao kuondoka duniani kwa hivyo Uislamu kwa kuwa ni dini ambayo ndani yake Allah Subhanahu wa ta'ala dalili za uwepo wake kupitia akili ili kuikeneesha ya binadamu anapiga mifano ya viumbe vilivyo vilivyoumba al al al al Allah ili nyinyi wanadamu mjue Mungu yupo fi asrul marfu'a wana kumasufa masufa baada ya hizo mwelezungu akasema afala yamduru ila al kaifa khuliqat baada ya mfasiru wakasema kwamba kwa ujinsi pepo ilikuwa kubwa ehhe yule mtu atakayeingia peponi itabidi anyanyuke juu awe juu mfano wa mtu anapokuwa juu yangamia juu ngamia yuko juu ili aweze kuwa na falme wa pepo yake liopewa lakini afala yamduru ila al ibli kaifa Hawa wanadamu kwa nini wanamkufuru Mwenyezi Mungu? hawaoni jinsi gani ngamia linapoundwa? Muujiza mkubwa katika kuumbwa katika katika kuumbwa ngamia. Ndio mnyama pekee ambaye Mwenyezi Mungu simwasaala ndani yake ni dawa ni chakula na nikuni. Supa yake ni kuni. Chakula chake nyama yake ni nyama, nyama tu wanakula Maziwa yake ni dawa lakini pia ni chakula. mkoji wake ni dawa lakini ngamia hata kama amelipotea anakurudisha kuni uliporudi. Lakini ngamia ukinfinja unapata maji safi ambayo haijaingia katika mfumo wa chakula. Kwao namchinja ngamia unapata Bado una ngamia, maji safi. Bado namchinja ngamia maji wale unakunywa, maji ya Ikawangamia, Ikaangamia maana ni kiumbe anatembea katika jangwa kwa muda mrefu. Miguu yake kama inakuwa tu ambayo haina kama za ng'ombe, yani ina sponge. Kiasi kwamba anaweza kutembea katika katika jangwa kwa muda mrefu. Akaweza kuhimili vizingiti vi, vi, vi vya jangwani na anakula chakula anaweka akiba zaidi ya miezi mitatu si sawa na nyama wengine afala ya ila alibil kaifa khulqat Kwa nzi mungana apiga mifano wa watu wanamkufuru yeye waangalie neema zake alizowapa wanadamu kwa nini wanamkufuru allah subhanahu wa taala afala yanzuruna ila alibil kaifa khulqat hawaaoni jisingani ngamia lilivounda na mifano mingine mingi, mingi. ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kaipiga katika katika ardhi wa fil ardu qita'un mutajawiratun wa jannat katika ardhi kuna aina nyingi ya mabustani qita'un mutajawiratun min jannatin wa a'nabin wa zar'in wa nakhilin sinwan wa ghayr sinwan katika ardhi kuna mimea tofauti tofauti mimea ambayo midabibu mitende tena katika mimea kuna mitende yenye ladha tofauti sinwanun wa gairu sinwan. Yuska bima wahid. Hii mimea yote Mwenyezi Mungu anasema tumieni akili kwenye wake. Yana kwa maji aina moja. Chungwa maji unatupikia kumwagilizia mchungwa ni maji yale yale. Hayana ladha. Lakini maji unatupikia kumalizia miwa ni maji yale yale lakini miiwa una tamu. Chungwa lina ladha ya ukakasi mohogo na ladha yake lakini maji Yuska yusqadima'in wahid. Ni maji yana moja. Wanufadhilu ba'daha 'ala ba'dhin fil-akl. Kisebi vya kula tunavipambanua katika ladha tofauti wakati wakula nye. Maji ndio yalemwagilizia na maji ya mvua si kama maji yalemwagilizia mchunga ya na sukari au yanachumvia yalemwagilizia malimao. Maji yana ile ile moja. Yusqadima'in wahid. Wanufadhilu ba'daha 'ala ba'dhin fil-akl. Kisebi vitu Tunajitofautisha ladha saa akula, chungua, kula una kila chungwa sisa saa nakula muogo. Ukila muogo sisa saa ume wali. Tena vingine vinahitaji maji mengi ili vikuwe. Na vingine vinahitaji maji mengi katika kupikwa kama mchele na kadhalika. Lakini uhitaji maji mengi ili katika kukuwa kwake. Na vingine vinahitaji maji kidogo lakini vina maji mengi. Kama wanao limo matikiti wanajua matikiti hataki maji mengi, akipata na mvua yanaharibika lakini kitu vina maji mengi sana. Hali ya kuwa maji yaliyotumika ni maji kidogo lakini lote ni maji. Yusqaa bima ma'in wahid. Wanapendelea baadhi ya baadhi katika okul. Hivi vitu vyote hivi tunavitofautisha ladha katika kula. Inna fi thalika dhalika laayatil liqaumi Katika hayo, zipo dalili za Allah Subhanahu wa ta'ala kwa watu wenye akili. Tena angalia katika neema za Allah Subhanahu wa ta'ala kwa wakulima na kwa wafugaji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala akapiga mifano yote katika field yako yoyote uwe ni we ni mwanaanga uwe ni mkulima uwe ni nani Allah Subhanahu taala mifano yote wa kadharaba na fi hadha alqur'ani min kulli mathal Mungu anasema katika Qur'ani kapiga kila aina mfano wewe ukiwa mwanaanga kuna mfano wako ukiwa ni mkulima kuna mfano wako ukiwa na ufugaji kuna mfano wako ili ukubali Allah Subhanahu wa taala yupo usimkatie Mwenyezi Mungu taala na ukubali imani ya Islam. Na usimkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wewe ni mwenye kuishukuru neema yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hapa tunajua maji ya mvua yanapoteremka ingekuwa ugumu kiasi gani kama sisi leo. Tungekuwa tunalima chakula chetu Kisha baada yake tunalima majani ya wanyama. Majani ya wanyama Allah Subhanahu wa Ta'ala yenyewe tu. Amman ja'ala al-arpa qararan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, "Amman khalaqa as-samawati wal-ardh wa ja'ala fiha rawaqan wa ambata min as-sama'i ma'an katika ayyinina dha tabahja sima'ana lahum antum tabitu shajaraha." Ni nani anawatisha mimea ambayo nyinyi mnkuasa mje mwagilizia? Ni mea majani yanakuwa yenyewe, yanote yenyewe. Unachanganya mbani kwako majani ya maua tu. Unachambaa shambani majani ya maua tu. Hakuna hakuna niwotesha. Yaani leo unaotesha shamba la mimea yako kisha baadaye mifugo inataka kula tena unlimeshamba lingine kwa ajili ya mifugo yako lakini Mwenyezi Mungu anayemadvake anayeotesha majani yenyewe thata bajati kana lakum antum bitu shajara hizo ni ishara za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ishara ya kutesha mimea mimea ambayo baada ya mbegu ina kufa ni ishara kwamba watu watakufuliwa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu mbegu ambayo inaota ili iweze kuota ni lazima ife. Lazima ioeze iharibike. Kwa hivyo hivyo nini wanadamu mtambue kwamba katika kuota mbegu kufa kwake mbegu. Basi Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo wa kuufufua nyinyi wanadamu. Kwa hivyo Uislamu haukutaka kumwachia mwanadamu aamini vitu visivyo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aamini masanamu. Masanamu yasoskia. Aamini binadamu, wanadamu wenye upungufu binadamu tumbe kidogo katika sayari ikiwa tu dunia yenyewe ni sayari ambayo tunaona ni kubwa lakini sayari ndogo miongoni mwa sayari zilizopo katika ulimwengu kama tuliona jua ni dunia ni milioni moja na 1900 ndo zinatosha katika jua na kwa neema tu Subhanahu wa jua kanipeleka mbali tuna kilomita zaidi milioni moja na milioni moja na bilioni 150 kutoka kwenye surface ya dunia mpaka kwenye jua lakini kutokana na mwanga wake pia ulivokuwa mkali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa jua kalifunika na kiza. Wa shamsi wa buhaha wal layli idha yakhsha. Ilile mwanga usudhuru kalifunika na kiza wal layli idha yakhsha. Leo wasikia duniani huku wanalamika mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa, ozonolea imetobolewa, joto linaoongezeka ozonolea. Allah kaifunika ili sisi jua hilo ndio tulipata lio sisi kwa afya yetu nisiweze kutudhuru wal idha kalipika mbali pamoja na kuika mbali ule mwanga wake ni mkali bado kalifunika na kiza pia hizo zote Allah kazitaja katika Qur'ani ni alama za kuufuyu Allah subhanahu wa ta'ala ili watu msiweze kumkufuru fabi ayyi ala'i rabbikuma tukathibari kwa neema gani nyinyi wanadamu wanadamu na majini mnazikadhibisha za Allah subhanahu wa ta'ala Allah li wa lakum bil Qur'ani al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim bi ya arhamar rahimin Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh wa ba'd. Nukuzao katika imani. Uislamu ndio dini pekee ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaifanya ndani yake katika vyanzo vyake ambacho ndio Qur'an, moja katika zanzu vyake ni kitabu cha Qur'an na Sunna. Vyanzo venye nguvu. Vyanzo vyenye nguvu Waislamu wengi wana confidence na dini yao lakini hawaijui dini yao. Wana confidence na dini yao, wanajua dini ya haki. Lakini dio kia challenge kutetea kwamba dini yao, kutetea baadhi ya nukta inakuwa ni shida kwa sababu hawajui dini yao. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tunatakiwa tusome tu Uislamu. Tukisha ufahamu Uislamu kulingania wote wa Waislam Uislamu kama tulivyosema kupitia hoja na dalili Mwenyezi Mungu anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal lingania fanya ulinganizi waite watu katika njia ya Mwenyezi Mungu bil shikma, kwa hoja kwa hikma. kwa hoja za nguvu na mawaidha mazuri wajadilhum bil hiya ahsan na hujadiliane nao katika njia nzuri kwa Uislamu kama dini umefanya kwamba imani yake ya kuamini uwepo wa Mwenyezi Mungu imejengwa juu ya akili. Kwa sababu wanadamu kwa kawaida yakubaliana kitu chochote kimeenda kiko kinyume na akili yake. Kwa Uislamu kwa fanya uwepo wake Allah Subhanahu wa taala umejengwa juu ya akili. Tunaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kupitia akili kwa sababu tunaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kupitia viumbe alivyoviumba. Kama tulivyosema wa laqad darabna fi hadha alqur'ani min kulli mathal. Haki tumepiga mifano katika hiyo Qur'ani katika kila inafaa kila ina mfano Mifano mingi imepigwa ili nini watu wazingatie uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wasimkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala Na ahadi aliyochukua Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake Wamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa anibuduni hadha as-siratu al-mustaqim wamwabudu a'budukum amma amrudu Mwenyezi Mungu kumabudu Mwenyezi Mungu ndio njia iliyonyooka ndio njia iliyo kwa sawa Kwao ndani ya Qur'an aina nyingi katika Qur'an nyingi zinazungumzia ukubwa wa Allah, uwezo wa Allah, zinawezungumzia uwepo wake kupitia viumbe viumba nyingi katika aya za Qur'an. Na Qur'an huwa ni amazing. Amazing maana huwa ni mshangao. Kuna watu ambao hajawahi kusoma Qur'an, wasiokuwa Waislamu. Qur'an sote imekuwa ni amazing kwao. Siku zote propaganda ya Uislamu dini ya kuchinja dini ya kuua dini kadhaa lakini watisoma Uislamu inakuwa ni amazing kwao na mtu mwingine atakayesoma Qur'an ndani yake kwa sababu Muhammad, yake, wake, yake, ili indawapi, ili indawapi. Lakini, ni Mtume Muhammad basi takuwa imeelezea maisha yake itakuwa imeelezea watoto wake itakuwa imeelezea labda maisha yake ileenda wapi ileenda wapi lakini alieleta ki Qur'ani za mkubwa alioleta ki Qur'an ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi Mtume ambaye Mungu anamsema Mungu anamtaja an-nabiyul ummi nabii asiyejua kusoma wala kuandika Nabia Yesu aliyojua asiyejua kosomea anakuandika anakuja na mfano wa maneno kama haya wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'lin nas duniani kabla ya kuvumbuliwa jambo la sayansi Mwenyezi Mungu kwamba chuma Mwenyezi Mungu anasema ameteremsha kutoka juu Madini mengine haya yametoka ya aridhini. Na watu wa chuma vipi chuma kimeteremsha kutoka juu? Wakati huo watu washindwa kuelewa vipi chuma kimeteremsha kutoka juu? Leo ndiyo watu wanajua kwamba kweli asili ya chuma kimetoka juu. Kwa sababu ili zile atoms za chuma zizoweza kutengenezwa zinahitaji joto kubwa zaidi ya bilioni tano Joto ambalo harifu hata kwenye jua po chuma kinateremka kupitia vimondo vinabodondoka kwenye ardhi meteorites zilizobodondoka kwenye ardhi zinapoingia chini ya ardhi ndio zinatengeneza conformation ya chuma kama ilivyokuwa anasema wa anzalna alhadida fi basn shadid. Mmoja kati wa wanachuoni wa NASA anasema NASA shirika la anga la Marekani tumechunguza kwa takribani miaka tatu juu ya madini yote ya ardhi. Tamaki tunakuta kwamba madini yote ambayo yanaopatikana katika ardhi tukakuta kwamba chuma si katika madini yanayochimbwa katika ardhi bali ni madini yaliotoka katika juu ya anga kutokana na mwanguko wa vimondo na meteorites hakika imesadikika ule Mwenyezi Mungu aliposema wa anzalnal hadida fihi basam shadid sura hii Mwenyezi Mungu ameiweka katika Qur'an sura ya 57 sura 57 suratul hadid sawa sawa na chuma katikati ya dunia Katikati ya dunia infrastructure ya dunia ni core ambayo ni chuma na nikir katika kati dunia na yenyewe ni haya 26 ndio element 26 chuma katika periodic table watu wanaosoma chemistry wanafahamu na yenyewe ndio ya 26 kumaanisha kwamba hii Qur'ani ni muujiza na itaendelea kuwa muujiza mpaka inaposimama kiama kwa hivyo Qur'an ulkarimu siku zote haikuwacha wanadamu wakae tu ikasisitiza katika wanadamu kufikiria uepo wake Allah subhana wa ta'ala. Kufikiria hata viumbe vidogo ambao sisi tunaviona vikubwa, ambao sisi tunaweza kuvizalau. Eh? Mwenyezi Mungu anasema uhi rabbika ila anatikidhi minal jibal buyuta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anatuelezea nyuki, nyuki ina faida gani kwetu sisi? Tuamini uepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anatikidhi minal jibal buyuta wa minashajari wa mimma ya'ishun. Lakini Mwenyezi Mungu katika aya hii kamtaja ni ukijike. Leo ndoto anajua kwamba kumbe nyuki jike ndo kazi yake kusanya majani kukusanya majani kwa ajili ya kutengeneza asali sio kazi ya ukidume Mwenyezi Mungu anasema anittakhithu kuli dhamiri ya kike minkuli samarati fasluki subula rabbiki dhulala kitchakila kula ila ila matunda upite katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokudhalilishia ndani yake sharabun mukhtalifun alwanu فيه شراب فيه شفاء للناس nikiambaye ndani yake tunapata ponyo Asali miaka nne leo asali ndiyo kiungo kikubwa katika kila aina ya dawa changanya na asali. Ziwazo za hospitali, ziwa za maabara, ziwa za kienyeji changanya na asali. Huu ni muujiza wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an Karim. Kwa hivyo si toislamu tuna hazina kubwa ya fikra. Tuna hazina kubwa ya sakiifa, tuna hazina kubwa ya sakiifa, tuna hazina kubwa ya fikra. Kiasi kwamba ni ajabu kunasibisha Uislamu kwamba unatumia nguvu katika kuwalingania watu hali ya kuwa ndani yake kuna hoja zenye nguvu kama Mwenyezi Mungu alivyosema falillahi hujjatul baliga kwa Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chako hiki Quran ndani ya kitabu chenye Quran hujjatul baliga kuna hoja zenye nguvu kuna hoja zenye kukinaisha vipi kupitia hoja hizo mwanadamu amfanye mwanadamu wenzake kuwa Mungu huyo Mungu anafanya yote hayo kuna watu wanaabudu wanadamu wenzao wala yamurukum an tattakidul malaika wan nabijina ababa mwenyezi Mungu anaambia wakristo na wayahudi wa wala hamkuamrishwi nyie kuwafanya malaika wala mitume kwa ni Mungu ikiwa mwenyezi Mungu uwezo wake ndio huu woskile uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu taala dunia ni sehemu kidogo tu katika ufalme wake kuna masayari huko makubwa kama tulivyoona vipu mkufu Allah subhanahu wa ta'ala vipu leo kiumbe amezaliwa ambaye mwanzo wake na mwisho wake unaonekana unamfanya kuwa mungu vipu naabudia salamu yote ayo vipu wewe mwislamu unamwacha muungu wa kweli mizimu mzimu hakiyo ni msiba mkubwa ambao kwa mwislamu ni aibu kuwa duni kifikra Hali ya kuwa uislamu umepanua upeo wake mk uwe mkubwa ili ndani yake asiweze kumshirikisha allah subhana wa ta'ala na kuwapa viumbe vingine mamlaka mengine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 كما باركت على ابراهيم وعلى الابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء اعداء الدين واختم لنا بسعادتك منك رحما رحيم اللهم اعزنا بالاسلام اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله إن الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون واقموا الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر <تصفيق>